Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në 10 This is Club FM um, Me padurim të madhë Me fillojmë dhe emision E për <laughs> dhe përti në sot me këtë klubi në klubin e mëngjesit Mi qda shurir uh, Ora dhe një 7 dhe një minut Disa sekonda Unë jam blendit u bashkë me jerin Me mëngjesit Me Shita. Altinin mëngjesi. Me mëngjesit Me Olten Me mëngjesit Dhe Lorin Me mëngjesit Letë bjen rufet e gëzimit profesional Në këllu <laughs> në qezit Pari më devit artim Ne thasho se oh, oh. Për një moment me ndoa se pata një oh. hallucinacion Gjë kësha të gjuar vetëm unë ata Kështë e pasur një vetë të tim fillima, po jo? Po, po, pa, ishte okay. Një vogël farë nëse, nëse e ndroba, leta ndjekë <laughs> Për shkojnë me këto Po jo, se ollëta më lutë Filon shpejta se më Nuk e durojdo të bishtin e këngës Këto, jam pili të qëta, këto tani Unë se nga të gjoj, ullë të Këllim djerët, këllim djerët Këllim djerët, këllim po. djerët Gjitha të instrumentista, balerin, i ka të qitë brënda Gjitha të njërës janë munduar, mm -hmm. ditë për ditë po, Si maj mund të veqëll, ting, ting, ting, i bjën këtë e veqëllë Në zjatë pak, më se në drejta dhe E ti? Bëhet e mërësish Po, është aty me inë qëllim Se tjep të kohë Herë të duhet pa ko, herë të duhet më shumë ko Kjo është favori që të bëjë ty Kur në duhet shumë e kemi zhjatur <laughs> Po <sharp> përërëndepë dhemë, po gjithë e si Sot është data? 3 djetë 3 djetë gushtë mishdashur në klubin mqesit 2016 Hier ahera. Mhm. Mm Se si që e shohim kush. I golë gumshë. Më fatkeq. Tre vjet. Mhm. Unë po më trishton pak fakti që dita është bërë Be... më, Erzohet më, shpej. më shpej. Mm -hmm. ori, e shkurtër. Është bërë më e shkurtër. Ersohet më më shpejt. Është më më shpejt. Është edhe paka. Mhm. Do të thënë që dita është parafundi të pushimeve. Është vërtet. Për disa. Për disa. Këtumës. Kaluan kaluan disa ëngjëj. Alo. Dën, të... mire? Çfarë ka i më kërkon? Nuk prone, e nuk e di se çka ka. Ka mund si ti të mbraks. <laughs> mund të mund të shpab, mund të sh duke i folur po tani e ka parë. 1 2 1 2. Bravo Lori. Lori, wow. Po po. Po i gjithëtan. Ë, gjithsesi mirë. Atëh, nisim. Ne nisim më shtuarisht edhe programin e datës 30 shtator, më thani 30 gusht. 30 shtatori është duke ardhur. Po, vërtet. Tani, ë, nuk fillon shkolla direkt. Fillon Nuk e di. Ja një tjetër? Jo. Think Floyd më zësh. Prandaj me mendova, më që fillon shkolla. <laughs> Another brick on the wall. Kë labë fë? dis Club FM. Ehm um, tani do të bëj një pyetje nga aktualiteti mm -hmm. dhe pasaj vazhdim programin me ca gjëra interesante që, që. shihen edhe këtu. Po mund ta keni më arresh se kryeministri ka qenë uh, në Yali, uh, ka përsëritur në një kamping Busdevit mm -hmm. atje? Po, në Yali. Me LRIN mm -hmm. dhe dhe Freshin? Ndoshta, nuk e di. Me me të rinj domethënë, është ideja. Dhe ka thënë Pytje e shkjo Sa euro ka thënë krië ministri se nuk do bëhen rogat Oke Sa euro nuk do bëhen rogat 0619 2071222 Dërganë mesajt uaja Ska fare të e më të njëra Si që do di tjetër 06 Gjithë shpresë Shkoj krië ministri dhe i mbush i këta të rind Gjithë shpresë depresion i madh. Njeri, njeri që zihen <laughs> nën donte tipe. Pas gza. Me kokë madje. Po. Po e ardhmja e ardhmja u um, fakrua ministri Premton. Është shumë e zymt. Edhe donë elektoratin që po. Sa euro nuk do të bëjnë rrogat, është e sigurt. Herojeni. 069 20 70 222 në Kringemjetit, në klavë femrë 104. Për më tepër pjesë tek Loja dhe do të fitoni një, nuk e di se çfarë, po, të shojmë. Po do fitoni një, një nga Electronic Line. Oo, oh, mm, mm, bukur. Shumë mirë. Një dhuratë nga Electronic Line. Falas. Se sot janë siç vërzin dhuratë. Është një dhuratë falas miq dashur nga Electronic Line. Po. Mm, mm, Edhe pa ravë, pa sorrollatje. Kjo është gjithashtu e rëndësishme. Që iro, e me nduat atë fjallën të uaj? Po, po, pa tjetër A po, e një bërgadi tani? Po, para së të kallojmë të fjallë, unë mendoj oh, që t'japim një fitohes është gjetur zëri mm, mm, Ku shë ka gjetur? Nuk nga surprizove, ojka Sa i mirë të hiri <laughs> Që të ka denë, sa e dinim <laughs> që dhe <laughs> që E, mëmima, këto zërra që gjëndën ka shkollaj, këto, wow është puna jote e kjo, Altin, që nuk të surprizamë 0-6-29-207-222 Kusht fitoj, Ibrahim? Êshtë tjirë ma fitue se 3-3-3 imbaro numëri fitoj një dorat nga 200-taksipikon Oke, fanim të irit Bëja, do Munë të ati gjemë Pa tjetër, Lori Unë kam bërë gabime, por kur në asë një sekundë punëstime, nuk kam bërë fajë dhe ashtë më pak të shkelë ligjin Oke Kë ishte e thjesht Ishte e thjesht Ose u mësua me zërat e këture për ditë Nuk ta pëjmë përshime nga kapim Kjo ha koma dhe me thë Altini nuk Altini i ka marrë nga politikat gjithë këtë javë Deri tani, ndihë ku shishë dhe dje? Ishte Elion Veljej, po? So se mirë taj tjivi Me, do më tëmë ka Një gjas në katër që nesë është pandi maj Po mundës Ose nga grau tjetë Ose jetë paloga Një nga këtë të dyrë në të tregoni mesazh sot ke një çu 40% shans se fitosh. E tish i parë, çfarë sot? Ej um, gati? Gati. Çfarë radio? Pa. Gjet luajm, është Çfarë radio? Lojë që vendos dëm kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. <coughs> Je për. Dobë ja vepër presion psikologjik gala juaj hat. Ja. Ësënd. Mm -hmm. Ja. Fjala juaj është një është një është një vend, një vend, një qytet, një Jo, jo. Jo ja. qytet, po vend është? Jo. Ja. As vend është? Ëh mm ëh. -mm. Ndjen jet fjalë juaj ja. ieri, atëherë një... biti një kafsh. Jo, ja. jo nuk është kafsh. Me ndjenjë ju ofruam? Të ndjenja. Jo, të ngjall ndjenja. Të ngjall ndjenjën. Është një dukurip. Jo ta mamë Nuk të qërë dukurje është një dje si? është një gjëshë tje e bën E bën njerë ju Ose me vëdje Ose pa vëdje A tërë është një veprim Ca e bën më shumë Ca e bën më pak Pa më është një veprim Jo ta mamë Jo ta mamë Jo ta mamë Jo ta mamë veprim është diçka me e gjerë është vepr është veprim Jo <coughs> është <coughs> <coughs> artë është diçka nga sh A <laughs> është çka nga shpirti që e bën njeriu? Disa janë më shumë, disa janë më pak. Disa kanë ato aspekte të një lloji kështu cilësie, e... një lloj virtyti, cilësie që ka një njeriu, që lind apo e fiton. Ndoshta e fiton se dim se dim të ketë lindur tillë oltin po Nuk ka, ka bëjmë humori, humorin, ka bëjmë humorin? Jo. Jo. Okej, okay, her pas her tha Alta, ja jam, jam, jam shumë, jo, jo, nevrike, jo, si ja. jam shumë etill. Ne vrike. Jam shumë, ne vrike. Sigurisht gjatverës jam shumë etill, shumë më zjarr këtu. Shumë më Jo, jo, nuk ka të bëjë me zjarrin e etill. Shumë uh, mashtruese. Jo, faleminderit. <laughs> gjatverës Alta bëhet më mashtruese? Oh. Jo, si gjatdimrit më mungon kjo, pa. por gjatverës të gjithë ndihemi më shumë të tillë po them. Po pra, është ideja që na Gjaknzet, Gjaknzet. Jo më. Që na zin gjaku që Um, Ësh diçka që ti ndoshta nuk, nuk e planifikon. Sepse ke tendencën për të vjedhur. Jo, jo. O, të ndoshta e gjatëmiton se ndoshta gjatë rres. Është diçka që ti nuk e planifikon. Thjesht e bën. Është kur e fresk. A si, si keni këto tash? O oh, pra. Se i është tani kaloi kaloi çdo limit. Po <laughs> nesër, <laughs> si është edhe një herë i thotëm na jep atë ndihmën. Është kësaj që ti e bën pa e planifikuar. <laughs> pa e planifikuar diçka të tillë. Ë, na, do të fjetur. Ë, ëndra. Jo, jo, jo. Shikon ëndra. Pa planifikim. Pa planifikim se ëndra të di. Jo, edhe për të bërë një të tillë planifikon, ëh? Është një lloj trashëzie. Jo, ska dile. Ç'do të planifikon? Po jetë, mund të do të tradhosh atë linjasë. Si Gabim me gatimin. Jo, jo. Jo tani. Gabim me sportin. Jo. Ja. Me me punën. Gjota tani një sekondë. Me çefin, po, me çefin pra, me çefin është më shumë. Ta. Me çefin është më shumë? Është një hobi. Jo. Ja, në gjatë kësaj dhe mund të tradhosh ta jerin. Ta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 Ah. Bravo, bravo. Oh, në fund. Gjetur. O çfarë torture. E ulodhet. Faleminderit Goca. Kjo ishte fjala juaj me A, Bob Marley. Kushë gjën duhet ta dërgoj parë me SMS në 069207022 për të fituar një durant? Is this love? Është pyetja. Bob Marley më stan çu kjo është Landscape the Ball Air në remix. Tetë në 9. Kë labë fem. Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Mirë mëgjesi qëtë mi gjitha Muzikin i ardhur në kryurin e mëgjesit Atere Mirë mëgjes Kjallë e vajzavisht aventur Aventur mm -hmm. Bravo mm -hmm. um, E ka gjetur Anisa e para 1-2-0 i varonumër Fiton një lule nga bota e lule I lume të Anisa Bravo Anisa Tani uh, mm. Ne vazhdojmë me Sharadion Tu Kur mai? ne fshajm fjalën dhe ju duhet ta gjeni fjalën tonë, provojeni po ju an mbajti. Gati jemi. Gati jeni ju, gati jemi, gati jemi. Gati jemi. Një, ne. Jemi le letyloj, 7, 8, të fillojmë ashtu tani. 8:37 3 minuta. Ës send? Ah, ja. Mund ta gjejmë në form send. Mund ta gjejmë në form send, po. Por jo, nuk do të ishte një imitim. Imitim. Okej. Okë. Jo i vërtetë. Po thoya, aha, et. Jo. A ha, et hant. Ka shëhë hant. Ka të han po. po ka shëhë hant. Teknikisht nuk hant. Është normale. Ne nuk, nuk e han, han. njerëzit nuk e han, po. Ne han kafshat. Kafshë e han po. Të po ka ka... kafshë e han. Ndodhet në natyrë, është bim. Ndodhet në natyrë. Jo, nuk është bim. Jo, nuk është bim. Jo, nuk është bim njeriu, nuk është bim. Është, ishte gjë e gjallë? Ëh, jo, nuk është gjë e gjallë teknikisht. Është e dukshme për syrin. Um, pra, tek nusipi... disa krijesa është dukshme për syrin Tek shumica krijesave është e pat dukshme për pra, syrin Pra qenë ka piesë për bërëse i një gjithë gjallë po themje Po bravo allta, logika jote punoj Mën fund, undes Përrrrrrrrr Undes e dragi Pipi pipi pipi pipi pi, pi. A? Zvaranikët E kanë zvaranikët? Pa e... Ka zvaranikë që se kanë Po mësip ka shumë dhima Po japë shumë dhima po <laughs> Është është vetë një zvarranik. Jo, jo, jo. Oo, jo, jo. jo. jo. uh, <laughs> <tabar> <gibar> okay, po po, inte ra. Mi ka ndërqur ai ti, or ia rikthoj. Ma ha, ha, ibnë. Ai do ulta tani sa. Radio ulta jepi. Po. Po ka 4 këmbë apo 2 këmbë? Jo, nuk ka lidhje me këmbët. Nuk është një krijes. Os pjesë krije. Është pjesë krije. Po, është pjesë krije. Më një shpendi. Mund të jetë një shpendi, jo vetëm një shpendi. Mund të janë disa kafshë. Mund të kanë gjithë krijeza. Do të thonë se syri. S'mund të themi një shpendi apo një ariu apo para e kanë të gjitha teknikisht. E kanë peshë. Po. E, e jo kanë po të gjitha okay, po? po. pjesa më e madhe e kanë. Po, e kanë, po. Do të thonë shumë pak se kanë. E kanë çamët tjerë, e kanë çamët. Është pjesë në fytyrës? Jo. Jo. Ës edhe në. Edhe në. L L. Edhe në. Jo, nuk është lëkura, jo. Por ta son disa e kanë disa nuk e kanë ndonëta. Jo nuk tham disa arkan, tham jo? pje. Shumica e kanë. Çfarë apo thua se kanë? Ka kriesa që të sekan. Po. Ka kriesa që të sekan. Është me dy fjalë? Jo, është me një. Me një. E jo. Ka kriesa që të sekan, ka kriesa që kanë si jashtëmi. G. Në vend që ta kenë së brendshme. Freska e ka si jashtëmi? Ëm, po e preska në inform mënyrë po. Jo. Jo. Zgoa. Kërënjeri më banë së kreta... Gja... Gjo... Jo, nuk a që dhe dhe men gjo. Porit kërënjeri më banë së kreta? Korënjeri më banë së kreta... është një spreja... është një spreja... Në dolabë ka të të të të të të të. Në dolabë ka të të të të të të të? Në se dika-mi të spreja... <laughs> nuk <Nunca> është spreja... <laughs> është spreja dieter anglesa... Për juzë si... Vajës a në susësh e kanë dollap. Po. Mund ta djesh në mund ta djesh në një shkollë. Në laborator për shembull. Mos e mëndima se e ve. Do thua të fare tani. Në laborator, në laboratorin. Mund ta djesh edhe në muze. Së. Sëkë. Sëkë. Tani si është prehja e dënje? 6750. Sëkë. Së kë është e sakë, brava i eri, më në fundë, më në fundë. Si është si fun. si e shpreja, se <coughs> si shpreja, nuk isha të gjohërë në para. Se të gjohërë në era? E më banë sënë në dola. Në dola. Kora është një sekret nga e ka luara. Sekret i fshetë është një... Së kë në dola. Oh, së të gjohështë. Oh, really? Yeah. 800 e vro. Skeletons in the closet. Rogat për këtë thëmë preministri nuk do të shkojnë 800 euro. 800 euro. Ajsu nuk do ti bën rrogat miqdashu, 800 euro nuk do ti bën rrogat. Kështu që na vën këshpiu, është ajëza fituese 770, i bra numri fiton një dhuratë në elektronikë. Tani që ndjenit karikuar, kohën i dhoni ti noi. This is Club FM. 100.4. story something to get off matches my, my life is kind of boring need something that i can confess till on my sleeves i's stained red from all the truth that i've said come by it all the sneek i swear for you something wait no i've been on the bricks so tell me what you want to hear something that Mjës. Mirë më njësi ju Më njësi Më njësi, olëta Më njësi Më njësi, olëta Më njësi Bë, uh, <laughs> besit bëshë edhe në fol oh, Po, pa të jë Falimderit Altin, ma shkoj pak atë këngën që dojë nga unë um, Tani mm, mm, mm. Kemi trepjive dhe për të ujeri Pam Kanë, uh, Altin dhe olëta përgjishët e tyre Ata janë përgjishër si kur tishin ti Me ideen që Unë përmëtoj që të përgjishem si kur nuk ujë mund <laughs> Një situr përgjishesh Ty do t'esh vet vetja jeri Po dëjt në një një nga vetja Edhe ty në lojt përgjishesh si do përgjishje jeri, oke? Okay? Oke okay. Athera mm. Jeni gati? Gati Pyre dhe nëmër një Pan Për ty jeri mm. Në zvidje që të filloj një periut të një mbraba Ku t'jefeshem shumë bas alkolit Dhe përfundimisht përfundoj një alkoholizuar E të mershme Po, shumë e të mershme Në degradimi Me thëmë drejten Një femër e alkoholizuar Pa mende të dua hmm. Po Apo Të, të vindë një oreksi pa pare Dhe Dhe në vitet në vazhdin Të përfundoje në një obezitet uh, Të frikë shumë Ose e alkoholizuar hmm. Nuk gjithë nga i shumë Jo, nuk gjithë nga i shumë Nga i shumë keshë Binema është Nuk ka azit mirë Oke, <laughs> oke okay, okay, Për zjedur <laughs> Jeri është qusi E kemë n Partieshme <laughs> Jepi <laughs> vështir, Me gjitha to më pulqen të ke mende mija ko, shoh, Me vështirë si do zjetë të dytën Me vështirë si një hamburger jeri? <laughs> Okej okay. Ate re, jeri ka zjetë të dytën Jeri zjedhë obezitetin, jo alkoholizmin Le qikojmë se shfar ka thënë, Olta <laughs> Orex, Orex Orex, obezitet prëp Bravo, Olta, bravo, okay, bravo, ota, bravo ota, ota, e e more, Me zi e more të pikën e parë <laughs> Ndiro në... Obeze! Obeze! Obeze! Obeze! Obeze! Obeze! Gjeri <gibli> me <gibli> mblu nga si përse... Dalot... Dalot pak... Atëhere... Pyrite e dytë për dyjeri... Okej... Okay. Tani jemi një me një... Po, një me një... Të dytë kam parashikuar sak në pyrite në parë... Mhm... Uh -huh. Në pyrite e do të gjithje... Që tishe një njeri në kërkim nga policia... Për një krim... Gja gjithë kohës, heri... Do tani më gjenosht që... Të fshish nga apartamenti na apartament, po duhet ta ndryshosh vendndjen se po ndonjë gjallë në inventar. E kuptova. Mhm. Të jejim. Je gjithmonë në kërkim. Në kërkim. Mhm. Gjithmonë në kërkim, çu. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Tururur. Mhm. Tururur. Tururur. Okej. Apo. Ti je e pastrej. E pastre. Një njerëj që ka vetëm rrobat e trupit. Mhm. Edhe ka Po okay. e merr. Oke. E lirie apo por nuk të ndjen policia apo? Do zgjidhja e pastra. E pastrej ulta. Bravo ulta. E pastrej si ngjeti dhe ajo. Ajo e para ka më shumë aventur, kërkon policia. Po edhe ti jetosh gjithë kohën. Është film, është jeta në film. Po, nuk është film. Është filmi i vështirë shumë. A ti çum nuk e mbando shumë gjatë se ti duhet ikësh deri. Po edhe pastrej, nuk e lidh. E pastresh tafronj njerin, ka probleme të tjera pastaj. Ëm e pastrej, bravo. Mars don barazimi. Mm. Dall 2 per altinin, 2 per olt. Dhe 2 per olt. Ounze altinin. 2 per altinin me 2 per oltën. Kjo është festa që bën altinin zakonisht. Ai e gati ieri. <laughs> ja edhe 1 <një> minutë. <laughs> Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë me sukses. Ehm, <laughs> um, nëse do mundësia, të jepet mundësia, çfutoje nga mbytyja. Njëri nga këta dy individë mm. Do të gjithje Shpëdoje e dramën apë i djermenën <laughs> Kaj një komardare dhe dy njërës do ga më bytur Kë shpëton? Kretari në qeverisë apë kretari në guvendit? <laughs> për se po <për> me ndohem <laughs> E të gjëj E të gjëj mëndimet e tua Dhe, dhe jam dë akord me to mm, Atërë, do gjithja... Kështër shte artistës, Edi Ramën Wow! Wow! Olta ka thën? E-rë! Bravo Olta! Edi Ramën ka thën! Wow! Në regu? Bravo Olta! Ndërko? Edi Ramën ka thën dhe altini! Wow! Bravo! 3 si. me 3! 3 me 3! <laughs> uh, si të ndajmë, Tani? O së tëhem që altini do ma lur mua O pëm një pjot jetë të 3 dhe të fundit, okej? Do me të 4 dhe të fundit Ta. Por Tani ka një qështë që nuk mund përqishjeni Me fleta Me fleta mm -hmm. Dhe të përqy që një në vend Do të gjithë e njeri mm -hmm. Që Të mos mban të mend As një ditë lindje As të familjes As të miqve ta skujt, të skujt mm -hmm. Apo Të mos mban të mend as një datë historike As 29 orë, 1912, as qa kuptimi ka As qa ka ndodur fare Do më zanë opshtime si këy. Ose të mos mbash mend ditëlindjet e, e datat e rëndësishme familjare, ose të mos mbash mend asnjë datë rëndësishme historike. Ti fshije kujtesa historike i bien. <gjitë> hey, po. <gjitë> <and> Këto <okay. gjitë> <gjitë> zi të njëri. A iri. Prita mendoj po. Jo, po ndonjë. Ti do të <për> më kujtosh atë skuall. Të mos mbaj <mbashman>. mend asnjë datë historike, se ditëlindjes. Edhe të mos mbaj mend asnjë datë historike. Jo. Ti të ngellet tjetër altin tani dhe pa. Ti ke një histori tani. Sun përgjigjen një soj. Unë përgjigjem si do të përgjigjej heri. Do të përgjigjesh saktë edhe këtë rasë. E po s'mund të ndroja. Atëre, atëre që kemi një fitues për lojën do bëjmë më këtu. Kuspa. Ati qufiu. Nuk kam çfarë bëj. Shkoj edhe brenda lejo tash. Lejo të barez. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, mirësevini në grupinum jetë në Club FM në 104. Mirëngjeshi jota. Good morning. Tararararirarirada. Sorry to try to debate i randës, se nuk e mora vesh tani. Cili debat? Debati që po më thoshte Holta. Ç'është? Holta, Holta ishte në fakt e, e pakë revoltuar ose po themi Jo e knaqur me lajmet Ose me qfar mërën lajmet do me të në Kërë ishte idea? Po, kanë sa tema që s'kepësi i plekë The mund Pse, të një që ishte kjo daqim? Pse i natoset Sinan Hoxha është i natoset Sinan Hoxha Pële ti e Sinatos? Ti nuk do të letëzosh për këta Po, edhe unë i natosem në njërë me komentuesit Po, se duhet të dalë lajmë kjo? Sinan Hoxha i natoset shumë radhë Po, është e vërtet Gjithë e ti Inati Sinani është është është e rartë. Është në geral dhe për këtë nuk bëhet laim. Imagjinojmë për, për shembull, sigurt kishim ku ti mund tani. ë Këndon në planin Bill Gates. Naimes, e udon. Ose herëq Mjekën Altin Sulej. <laughs> po. Edhe ky është laim. Ky do bëhet laim, po kur do ndodh? Kto do ta bëjmë laim të parin. Ruhet. <laughs> tamam, ruhet. Ruhet Altin e, Altin Sulej po Lehtë të sohet Altin Sulej <gjë> Dukë e njërë uh, Time e si dua, Sholta Dukë e njërë njër medjan ton Altin, titulli dhe ishte Që të bëjë sa më sama... Duhet ishe i lëmur, Altin Të të bëjë sa më interesant, titulli Sa më tërheqës Duhet i goditur Duhet i goditur Në në tike ruar mjekën Si të të shruan të media titullin Në mënyrë që të bëndë më Më intrigues. Se nuk mbra më shpërthen Altin Sulaj. Jo, ja, në shpërthen në rruajtje. Shpërthe shpërthen me brizë më dor. Po mund ta bëni më shumë, Altin Sulaj nuk e ruan. Për pastaj pika pika pika, për një kohë të gjatë mjekrën, por më në fund e ruan. <laughs> po kjo mund të ishte. Ë? E kam, e kam shumë shef uh, titujt. Titujt tituj e titujt e tituj këtyre portaleve janë fantastik fare. Duhet të janë sa më bombastik. Jan fantastik Ku, fare. Fjala shpërthim është gjithandaj. Po, ndaj. shpërtheni deri ta sakat. <laughs> Ka shpërthime pa fund. Gjithçka shpërthen në klubin në mediaën shqiptare. Shpërthejnë. E, e kam lezuar njatër herë, shëmsi Premçi gjallësh, po. Gjallë shumë mirë. Njatër herë kam lezuar që shpërthejnë. Ajo ai, stish ka vënë një deklaratë, një gjë në Facebook apo kështu. Shpërtheën, wow. Nice. Është natyrë eksplozive. Jemi, jemi apo semi Ballkanas? Jemi, jemi, jemi po, mesetar. Kemi fituar, kemi më shumë se ç'duhet ndoshta. Tani, çfarë kemi? Kememi fituar, që <coughs> për të dhënë, ndoshta. Po kemi. Atëherë. Për lojën sa e njohim ieri, është erjeta 339 i moro numrin fiton 1 orë nga premium uakt. Bravo për erjetës. Fitues të tjerë? I kemi dhënë. Po. Doja më të një pyetje tjetër. Edhe kënga aktualiteti, është për një temë e cila currency, edhe pse nuk po i vjet shumë. Është mm. vëluar dhe një protest. Para një ambasadë këtu në kryeqytet. Mm -hmm. Për cilës, është pyetja e thjesht për në 0692070222. Cili s'pyetim pasaj kur t'i japim përgjigjen emrin e fituesit? Klasim edhe pak për këtë protestë mm -hmm. Shkaqet e saj e, Gjitha Okej? Okay? Okej okay. Mirë bra 1920 mm -hmm. mi ishtashur Në Kleve FM në 114 Baleo ma fejt do të këndoj një këng Only love can hurt like this E po jo thëmë është bukur e bukur e bukur Nara Për që shumë kjo E gjojmë? Yes Nanten 21 minuta, ne e them 100.4. Art to my soul. Love FM 100.4 Ora është tani 9:36 minuta në kryeën vale mjës. e mëngjesit në valën e Love FM 100.4. Mirëmëngjes të gjitha. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe ty më qendra. Mirëmëngjes <laughs> vendje. Mira? Shumë mirë. Çfarë bën? Përse ëni histori nga mm. Arkansas, një nga shtetet e shteteve të bashkuara të amerikas me mm -hmm. një djalë të ri i cili shkon në kolegj edhe pasi ka kaluar semestrin e parë futet në të dytin dhe që në fillim të semestrit dytë ka harxuar gjithë parat oh, që kishte në ato çunat ishte ishin thun i cili në mori në telefon babin edhe i tha babit sa uh, se ke idencësh apo bëhet këtu mësij, arsimi modern tha është është i pabesueshëm tha Kan një program këtu babi, thanë që mund i mësojnë uh, qenin t'i thonë. Pulcit. Mm -hmm. si të zëjë zog. <laughs> si të flas. Mhm. Mm Babai tha, "Po s'e di që ti mund të mësojnë pulcin që të flas. Po mund ta mësojnë, dha 1000 dollar tha, e fusim. Dërgojmë babaj 1000 dollar edhe qenin. Kur lafum <laughs> po programin që qenin të qenit flas. Mhm. Mm e kaloi një dy muaj. Hy bash me dashurën, pin, pin, pin. Për të dhënë festë. Parti, festa, gjëra mm -hmm. kështu. I kërëndo njëmi dolarë Babi, babi e merë dhe një telefonë kërë E thotë Kanë një program tjetër tani? Që pulqë i... Jo vedhëm që t'flasë Që e me shrafjala Na qao kokën Dërë dërë dërë dërë Vedhëm fletë Po edhe t'letëzoj Wow Babi sa përna i program? T'letëzoj Dëmjën përsi në dëmjën përsi që t'letëzoj Po Njësë paratë direkt Post Njësën dhe paratë V Mend Dashuron, prapaqe. So i na, për parti gjëra të tjera. Ai se <gjate> do lexojmë tani. Po, dhe në fakt kishin ai para tanisa që ta shtynin deri në fund të semestrit dytë e mbaruan vitin shkollor. Mhm. Mm Mirë, problemi ishte që kur kthehej në shtëpi për verën, dohu që të bucit dhe të lëndon, të bucit lëzhomë të frizëta. Dargon që pusja sezonë das frizëta e kël dhe e me mendon me Dashuron se si ta bëj, si dal nga kjo situatë. Mhm. Mm Edhe i thot ajo, thot, uh, mendoj thot se situata është uh, të vrasë është qenë Të oh. cilën kjo e bëri, pao me ndua shumë gjatë PAO Edhe ku shkoj në shtvi Baba mm. që i prendhe, i thot ma si në qik puqin, thot se tuat flasë qik me puqin Da qikaj, si le të zonë, si fletë <laughs> Babi tha kjo, kam i njajmë shumë të kej se dje Puqin për po le të zonë të New York Timesin Si qdo dit <laughs> E i tha kur E i tha kur Kër erdi di kush i tha, dhe... U fët aty në thomë mm. Kjo u li ka zetëm dhe më thot mua Po, babi jotha, shko nga koma ma të kom shien për balë Edhe, baba e që i thot Po shpresoj e brave, thot, parëse të gjondë jo tëmë <laughs> E brava, babi, e brava <laughs> Parëse të gjondë jo të mamë Tani, kjo përsegjë dhe shumë e dobe, dhe këtu se s'ka në inëshë Po vazhdon duke thënë që më mm. vonë ky djalë u bë guvernatori i Arkansas, pastaj u bë president i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe tani gruaja e tij ajo e dashura mm -hmm. do bëhet presidente. Oh. Sa më është Billy. Ose i zot i Puçit, që lexonte New York Times. -et. History we are than him groove are modern. Nan nan nan na. Më mqesit që dhe është, përse më të jeni shumë mirë këto që të jeni, 90-20 minuta. Radio Shklav FM, në qitë bikallë të programi, klub më mqesit. Blendi, jeri, altini, olta, mjësit, lori. Mjësit.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 ndër në klubin e mëngjesit në vallet e klubeve femër në 104. Edhe në ekranin e Club TV's mëngjes. Mm -hmm. mjës. Mëngjesi Olta. Mirë mëngjes ju. Tani jua Olta na fali. <laughs> mund të vazhdojmë programin e mëngjesit dashur me eh uh, lojen ton sa i njohim kolegun. Oh! Sa i njohim? Oh my god, kolege. surprise. Çfarë surprize? Është surprizë për për ty Olta. Tani do të do të shtini pak. Sa kush dohet viktima personi? Jeri, le të bëj një perjanjian për Jerin, ëh, apo doj të të jesh viktima? Do të të lutem të poshtë i parin. Jepi. Merëolta. Tani është rradha ime. Një Jeri, më shtini kështu kushtoni parin me plumb duar, në thelet. Ëh, kush shtaton i parin? Unë shtoj lava. Okej, çfarë fati kjo. Në fund i do ti. Asë njerëni 2, 2, 3 Olta përndrava të dronën taj drejqin 2, 3 Olta Ok, Altini është pra Altini është viktime a Loja Së mishtashur në kryvinë e mëqesit Leto njojë Maltini Sa njojë Maltinin mm. mm. mm. mm. Tani, uh, Loja për ata që të që të qënë mërre të parë Fëksionon në shtu, në kam të rëpiju edhe të filat Përfundimisht dhe atë ritojmë Altin Sulejt Por, uh, thidhimisht këtyre pjedeve do të përgjigjen Olta Rejka dhe Irita Sakaj Dekart uh, Cilat janë dy koleget e Altinit Në këtë mënyrë do të shohim se sa i njohin Jeri dhe Olta, Altinin mm -hmm. A do të mundën ju gotës atë përgjigjeni Si pas mendjesë të ti Do përpishemi Ok <clears throat> Altinit është larguar Ty të duhet një lapustil, Olta Po mm -hmm. Në regu Valiminderi Të lutëm, letër ke nevoj? Po, një dy letra po s'ka që matë Një dy letra? S'ka gjë se Meri, kam Merian kam, kam. Meri andej Hei, qërënë dhe gotësa, me që jemi paraset për këtë për këtë vjetë Dhe do t'y thëmë se bluza historike e komptarë shqiptare Bluza me cilën u parashitëm në Europiana Bluza e Bukur, cilën gjithënjini Ka një promocion dhe do të qitet Sot Sot në Shkoder mm -hmm. Gjatë para dhe gjatë ndeshjes me Mar Uh, në tre rrugët që të shënë në stadium Në të këtë tre kioska me logo dhe fëshëfës Ku mund të gjeni bluzën Dhe mund të paguani dy bluza Dhe të mërëni tre Paguani për dy Por mërëni tre bluza originale Autentike të komtarës qëptare mm -hmm. Dhe Këtu uh, që mund vishëni të vishëni familiarisht Ideja në që të vishëni kushezji që të gjithë mm -hmm. Edhe brenda në stadium Ka 4 pika shqitjes Që që edhe në basi keni hyrë në stadium Për nëndeshën e Marok Emë naty bluzën. Ta blini bluzën dhe fanella historike e cilat në spektiv do të tërhiqet e nuk do të këtë më mundësi njeri mm -hmm. t'a djej. Ëh. Qofse do të cita koleksionoj, ta mbajeta doj, ëh uh, mundësia është sot. Kështu që, që në 3 rrugës që shkojnë që në stadiumin ëh uh, Loro Borici, sonte në mbrëmje anë në Shkodër dhe brenda stadiumit gjithashtu merr 3 bluza, paguan për 2. Paguan për 2. E treta është falas për ty. Me dhe an autentike origjinale bluzat e kombëtares së Shqipërisë. Tani, 3 uh, pyetit për Altinin, gati eri? Gati. Gati Holda? Po gati. Atyre, Altin, do të zgjidhje të ndryshoje pamjen tërsisht. Pamjen e tij. Pamjen e tij tërsisht uhum. apo të ndryshonte qytet. Tani apo, apo qytet. qytet. Me kushtin që Altin të ndryshoj pamjen tërsisht, ndoshta për shkak të Më le të thësh për ta arritur ndryshimin e pamjes që ishte ta qethnim tu. Ti ishe në ekran. Që ti ishe fare pa flokë, fare pa mjekër, ndoshta. Apo do A, po të ndryshoj qytet. Okej. Okay. Çfarë do zgjedhë Ardini, ndryshoj më i dashur pamën e le të themi është i dashuruar me pamjen e ta, mjekrës ose me ja, kuronë. Kë kuptovahet. E ka zgjatur, e ka lëyrën, i bën gjëra, domethënë, apo do A, po të ndryshoj qytet. Që do thot Ardini do të përfundoj jashtë herave. Ta. Ndoshta ndurrs, por çen afër. Pamërmendja. A dhe zyrt vetaj. S'ka ku t'igi. Përdorësi. Pyetja nr. 2, pyetja nr. 2. Natën do të doje, ose do të zgjidhje, që të rëzoheshë nga bicikleta dhumbshëm çdo ditë. Ojojojoj. Njërin diza lini bie në bicikleta. Bardam e dhumbshëm. Uh uh. Apo që të përplasë dikëm me bicikletë çdo ditë. Oo. Ose të binte vetë. O dvierve me biciklet ose te perplas dikë. Te perplas dikë me biciklet. Dakor. Dhe pyetja numer 3 mm -hmm. për Altinin. Altin. Nëse do të ishe emigrant në Shqipëri, do zgjidhjet ishe kinez apo afrikan? Ka emigrant afrikan mm -hmm. që jetojnë në Tiranë. Këbra, ju shikoni her pas herë njerëz nga Afrika, tan. Ëh, uh, dhe shikoni gjithashtu njerëz që janë nga Kina, mm -hmm. që kanë ardhur në Shqipëri dhe jetojnë këtu. Nëse altini do të ishte një emigrant në Tiranë, do të zgjidhet ishte emigrant kinez apo emigrant afrikan? Dekord. Okej, okay, këto janë trepëtyt. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Nisë ke problemin ti Olta me këto dy gjëra se unë dua që ta shërojmë mirë ja, e bukur. Një herë mirë që ti të vëm pikën. Dy gjëra më të dashur për të cilat Olta Zhgati i dërgoi njerëzit në ferr. Epara. Epara për vendosin në, në publik të fotove duke puthur fëmijët në buzë. Buzë një që Olta së duron dosfarë. Ne ka të, të drejtë për këtë. Do të thonë kur mami puth mamin, <të> falë mamin kur gocën ose kur babi puth çunin. Ose edhe mami qunin babi gozën qëndë... Anasja, të kardi... Në thkoti të ashtje... Të pudë mami në buzë... Sa, sa mami dhe qunit qikonin që pudat në buzë... Dani më faljë... Unë gatim nuk në lidit kjo... Unë ndojër njafë... E toni... Sa, sa, sa... Per fmij... Uh, fmi po. po. Koli poshka... Farë... Farë... Farë... Koli poshë veqë... Për fmij... Koli poshë veqë... Për fmij... Koli poshë veqë... Koli poshë veqë... Jo për kur fëmijët kalojnë moshën. A është telenovela? 15 vjeç sa atëherë. Gjatë telenovela argentinase. Okej, mirë. Ehm, kaç? Okej. Jo, ka dhe një. Ka dhe një tjetër, po, e dyta, e dyta. Ku shiste Holta? E dyta deri në plazh pa rrobë banje. Pa rrobë banje. Goza të vogla pa sutjenë, e kupton? Jo. Holta pa breçka, pa breçka, pa breçka. Tuna dhe gozat pa breçka. Ku janë lakurish që kë fjalë? Po, lakurish. Holta është oh, zbato plazh nudo, domethë të tin gjithë. Lakurish. Osancëse del në publik, më fal. Nuk e di nëse ose në pjesë. Osë shvishen gjithë familja ose Osë gjithë familja ose njëri botan. Është njësoj. Jo mirë. Unë këtu dy gjëra ka holta. Po këto dy gjëra nuk. Faleminderit, faleminderit. Ka të tjera, po këto të bëja një herë. Në fund. Në gjelat e detit në plazh, ju lutem, ju lutem shumë. Gjelat e detit në plazh. Tanë nuk ka probleme, Holta. Po më thua. Ti s'duhet të sillesh dele për shkak të aty. Kur vjen me me delet me vetem me me këto. Dil njeriu për plazh, dil për plazh. Jo. Do po ja ja ja të gjidhom kolosin me dele. Po ti i laja dhe dele. Viçina taka lemai, viçina taka lemai se turprojn deleta mia. Po tani prandaj jemi të ndryshëm, un okay. kam mendje tjetër, ti okay, ke tjetër, mirë. ti toleranca jera. Vetëm 2 minuta koh tani goza që të bëjmë edhe përgjigjet e pyetjeve tuaja, i këtë shkruara, i këtë ganti. Po sigurisht. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë, ajo di të shkruaj, jeri, gjithashtu Ma di shumë, unë nuk di, për po më shkruaj Pyte në mërë një për Altinin, Altin je gati Po, gati ja. Dhe ja për shkete ti uh, versionet e tua Ata njësë qikujem nëse gozat kanë uh, Të kanë parashikuar së si shduet Edhe dë gjuhesit Do të zgjidhje so. Të ndryshojnje tërsisht pamiën mm -hmm. Do të thotë Altinin që mjeka duetik Nuk është ma Do shtë ta flokët duetikin dhëtë duhet të nëzirrim një pami e tjetër nga ty Matja da e aftëmishto e t'jike dhëtë të nëzimë shume e këpëton dhëtë nëzimë që te.. se e i barë dhëtë bejmë shume tatuajal tjenë dhëtë bejmë shume të kundër të në së të gjeni që ke kem i ekar s'ka i ekar, kem i flok s'ka flok e kuptoj jami qartë a bërë të ndryshoje, jo pami e, pami mund të në bashk për të ndryshoje që tëtë p Kjo është të thjesht bëse të ndryshruja qëtët, nuk ka të diskuti Në Shqipëri të i kërshit mon, nuk është të dalësh nga Shqipëria, kjo është ideja Po, nuk është problem Këtë është shkoj e? Se kam për i për e shikin Në Malacaster Në poqejmë të Malacaster Në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj luksa hey në origjin pra shumë mirë tha tek parcelat e veta <laughs> ok te toka te veta ok shumë mirë i kubra altini ka zhijetur te ndryshoi qyteti ieri ka thënë të ndryshoi qytet është shesak... saktë qyteti thën... qyteti ashtu shumë mirë 1 me 1 1 me 1 goca pyetje numër 2 për altinin në startin do të zgjidhë që të bie nga bicikleta dhunshëm çdo ditë mm -hmm. një rënje dhunshme nga bicikleta gjuta gjuta një rënje dhunshme ashtu apo të përplasesh diku me bicikletë çdo ditë Perplasesh diku që është me bicikletë, tim me makinë. Po a, unë me makinë të heltut e një bicikletë. E ksuj kisha të përplas. Po dyton, do të preferoja këtë të dytën, them drejtën. Që të përplas çdo ditë. Dika. Dika. <laughs> Okej, okay, let's gëjm çka thonë jeri. E humba. Oh, jeri altruist po jeta. Të rrezojë dhunshëm për sallazhën. Edhe Olta? Të binte nga biçikli. Jo. Ma daj goca. Po më daj, po kush do të vinte çdo ditë të Të përplasin nga njëri tjetri, isha zënë po, burgun kryesë të botës. Pyllja e tretë është pak. <laughs> Unë nuk do e vrisja Alta, nuk do ishte ta rrezoj, jo ta vras. Do e çoj në spital. Morsa, aty kan kontroll vet. Uh -huh. Këtu mund të sfundesh me gomaç. Ta kontrollon dhe Majin, që i ka rënë si sa pyetin ti. Jo, jo, kshu ishte. Domethënë jo, jo. të, të përfasosh <laughs> një rin me bicikletë çudit. Oh, jeri, kshu ishte po tani po jep si arimet sipas me to. Okej, tani tani, kanë vetë 23, do të sa një me një akoma. Asnjera për ju nuk mori asnjë pik në pyetjen e dytë. Totale do vet le ta <të> themi. Pyetja e tretë. Ky drejtësh eksistent eksistenciale. Mm, po. Mm. Nëse do të ishte një emigrant në Tiranë. Po. Ti e di që kanë në Tiranë emigrant ka italian, pa, ka italian, jetojnë këtu, gjerman, investitor, akuti më thotë çfarë, amerikan, kemi etj. Dhe do të zgjidhje midis këtyre dy, po emigrant dhe emigrant në kuptimin e mirëfill fjalës, mm -hmm. si që kanë ardhur për një jetë më të mirë në Shqipëri, kë? Uhm. Kinëz, dhe afrikan. Ti do të gjithë dhe ti isha një kines në Tiran Apo një Afrikan në Tiran Nëse do të duaj? Do të gjithë dhe ti isha një Afrikan në Tiran Një Afrikan në Tiran? Le të qikaj në që gjithë këtë njeri Kinesë këtë njeri Kinesë një njeri Kinesë një njeri Nukë gëtë dhe mu dhe mu interessant si kinesë Nukë gëtë që ti njën pak altin me kinesë E duke që njën rritu aja Janë zero Nukë gëtë E një suhtë partita E një suhtë partita Së unësi profet sora Së që një vejë të mëndjurë në një jarada E euskë a lidea Në një një suhtë për kësikinesë Më dukë më ndërësantësikinesë Në një suhtë Në një suhtë një riuë Olda, olda, olda, olda, olda, olda, olda, olda që qesh me shpirt <laughs> O shpirti nga drasmetohet e lëtini <laughs> Olda, po kënë, po qesh, po qesh Nga disa veprat të më dha Si vrasja si e dikujti duke e po plasun cënë dit Ullu me këmë në tokë <laughs> Më duke të e, e zjatëm dhe e tragëm shumë <laughs> Pa më shumë e zjatëm më duke të <laughs> Mjështë që të gjithë, dhe mirë se këni ardhur në klubin Mjësit, orë është nëmte Gjash minuta Gjash minuta po Mjëmjës Mjëmjës Mjëmjës Mjëmjës Mjëmjës Mjëmjës letemi që të gjithë së bashku Gati, një Mjësit Dë, tre Mjëmjësit <laughs> Nuk është dipë se doli si e lori të kjo Mjësit Se <laughs> bërë e kurëz Mështë edhe Mjessi, Lori nuk u përfshi. Ngjesi, ndërkohë që un ka kam çu ka çu ka grupun të them good morning. Good morning. Tim se <laughs> bazë jam. Atëre, atëre, çuna the goca. Ë uh, yeni do të luaj Shara, Sharaadion në krye të ngjësit dhe do a luajm. Po po shikojmë diçka. Ë dhani ne mund ta luajm, po edhe un dua <laughs> të luajm shpatash. Kemi luajm shpatash, nice shpatën. Po kam çif Ta për Joli. me orëtë në dojën Dekord Ka shpatë olëta? Ja jo. Oke, okay, anullohet Ka hamë mm, mm, mm, mm, mm. Kam vetëm buroj e ti Oke, okay, e lëm E lëm pasë mision Olëta Olëta <laughs> Atere, atere Ashtë në shokujim që për kështë <laughs> Jeri dojshë të luajmë shalatë Letë luajmë shalatë Fajzër kanë gati një fjalë Unë da të dini të të të zbulojmë Një Dë Tre Shara Djo Loja i që vendos djendë kundur vajzave Në kërkim të një fjallet të vetëm <laughs> <laughs> Ate në koza, fjallet juaj uh, Haet ja. Fjallet juaj është Fanella e Shqipris është ja. një dhe prim mm, Po, po mundësemi një dhe prim Një dhe prim një rëzor Një dhe prim një, një rëzor Apo një rjod Një rjod, më tep Po kafsha e bën Dushaj në të pies Dushon se <laughs> jo ja, ja. Atër... Pra ka të bëhesh intelektuale pak si, si dhe prim Oh. Se kafsha hapi, kto funksionon i bën? Po. Mhm. Mm kafsha nuk mundet, më sa. Nuk mundet ta bëj. Nuk di ta bëj. Nuk, nuk ditab. është. Më tha dimnë. Jo, çfarë më jemi? Numërimi. Jo. Është një veprim çejfieri? Domethën siç është për gëdhelia, për ja. shembull. Jo, si për gëdhelia, por ti jep kënaqësi. Ti jep kënaqësi? Patjetër. Dhe jo vetëm kënaqësi. Në verë apo në dimër? Mund ta bësh kurdo. Natën apo ditën? Kur të duash. Kur të duash? Në çdo moment. Nuk ka një orë. Po kur kur nuk ka nuk ka orar që ta bëjmë. Nuk ka orar. E bën vetëm apo me me me, me dikë? Po zakonisht vetëm. Vetëm fare. Por ja bëjmë ja bëjmë edhe dikujt tjetër për shkak. Pam në farmoshë. Në farmoshë. Në farmoshë. Unë e bëj vajzës për shembull. Gjëra të tilla. Është fillon me të? Ja, fërës... Tundja, tundja, tundja kore tund jo, jo. që të zërgjuni Që <laughs> <laughs> të tisi e ti nuk e kam tundur kuat Se ti tundesh, ako ma lini Lë, lë, lë, lë Më në kam që nga vëgjithi Lë, lë, lë, lë Gjeti, lë, lë, lë Këtë me librat Bravo, bravo Dhe jo vetëm, por me librat Okej, okay, mundi le një të rrituri Ose një plaku që s'le doh <laughs> Tam Ose një fëmija Ose një fëmija që s'kam suar akom më të le Bravo Ham, ham Ok, gjejë Domatin. High five, high five. high five. Hop. Mari base. Por tani 9 e 9 minuta miq dashur. Si kalon koha? Çao, shojm tani. Jojoju O Santana. Oh. Qëngjë okay. uh, Santana miq dashur. La flaka. Bash me Juanes. Çë mm. këndon la flaka nga Harabe de Palo. O paja, nabe de pala. En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendisima plata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Qué sin palabras hablan old personalities the best music the funniest shows this is club fm po aq janë 9:16 minuta në luin e mëngjesit sot ka një ndeshje miqëshësor midis Shqipërisë dhe Marokut është ndeshje miqësore para ndeshjes për eliminatorët e kampionatit botëror të futbollit Rusi 2018 që do të kundër Maqedonisë por ini para suoj se uh panelat e Shqipërisë, panelat historike me cilat ata vjen tani luajnë në kampionatin evropian ku paraqiten për të parë. Do të jenë një shitje promocionale ku ti blen dy dhe merr tre. Dhe merr tre. Paguan për dy dhe merr tre bluzat kombëtare origjinale, autentike. Ka tre rrugë që shojnë drejt stadionit në Shkodër tek Loro Borishi në drejtor rrugë do të gjeni kioska, do të gjeni në kioskat logot e FSHF-s që do ju bëjnë ndallonin ku mund të blini këto, edhe ndërsa jeni brenda në stadion, edhe në stadion ka katër pika Monsi, mm -hmm. shitjeje po. Të fanellave historike të kombëtares, të cilat shumë shpejt do jenë një artikull kamë vësur në një koleksionin, mm -hmm. sës do këtë më të reja ta tilla. Në dhe do të ruhen si një kujtim Për keni mundësin t'i merë një uh, tret top për shvimin e mm. dyt topve Sëndë dhe në shkodër Okej okay. okay? E me nduat së radion një? Mm. E me nduam një? Mm. Jo një, nuk e me nduam së radion Por, mund t'a me nduam një Këja të gjuhon uh, tonë komunikative Pipipipipipipipipipip pip, pip, pip, pip. mm. Që t'a me nduajm? Mhm ja rarita. Të lejojmë një leximi me qira fjala. Dhe fituesi është Bora 728 i mbaron numri, fiton dy bileta për Nsineplex. Bravo Bora. Ndërkohë që kam lojën sa e njohim kolegun, është Pamela 972 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Gjithashtu kishte edhe një quiz Blendi, Irlanda më ka thën gzimni dhe fiton dy bileta për Nsineplex. Bravo. Tëona të marrën vendin okay, e tjetrën. Fillojmë pa. Atëre. Ës send, fie lejuaj? Anë edhe një gjë që sa un, një të fundit. Ëh. Hmm. Se harrova. Okej. Dakor. Ëh? Në rregull. Të të fundit duket se e kuptova them. Shumë mirë, jepini golsa. <rice> A është send? Po. Ëm, po është send. <laughs> Imaz apo i vogël. Relativisht mal, i vogël, nuk është shumë i madh. Është. Është një sen që e ndan me të tjerat apo e mban vetëm ti? E ndan me të tjerat. Okej. Okay. A është në studio? Po, kemi. Po kemi. Më shumë më se 1 madje. Po. E ndan me të tjerat. Po në shtëpi kemi? Kemi. Më shumë se 1 madje. Oh. Ja ti pas kem, ja. Po po gjithandejort. Fillon me kë? Jo. Jo, jo. Mm. Po materiali është i fortë apo i butë? I fortë. Plastik I mund jet Më mirë të mos jetë plastik, Ondë mund jetë ka plastik, mm. metalik Filon me... Hekri druni Hekri druni <laughs> Filon me kë Filon me kë <laughs> Kë dha Jo, jo, jo të jo, Filon se... E përto, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë Qa është kjo kërëtë? Qa është kjo kërëtë? Kapsa <laughs> no, Kapsa Jo, jë, jë Jo, të jo. jështë jo, karike me nëho Që ulesh Pra e shë i vogël Kërëtë, kër Po, tulum. Dojë, ne kemi, kemi filluar ngadalë, domethënë. Tulum, domethënë, po. Po, një lodër, ka lodër? Ka lodër? Nuk është lodër. Jo, një lodër mund të ketë të tjetër. Po mund të ketë lodër. V, v, është një v. Jo, nuk është një v. Jo. Jo, uspomenoj ato, po mendoja r. Okej, gojë, duhet duhet ndihmojmë. Po. Është pjesë e diçkaje tjetër. Është pjesë shumë funksionale e diçkaje tjetër, që kemi në për shtëpi, kemi këtu një studio. Kemi praktikisht ku do më thonë? Mi jo nuk fillon me p. Kjo është pjesë është e domosdoshme. B. B ja, bu, po, bu, bu, jo, bu, jo, jo, jo. Më e bu don, e bu don. Po është high tech? Jo, nuk është no. high tech, ka pasur tilla prej viteve dhe viteve. Tani këto përmirësohen, dalin modele më të mira, më të mekanizma më më të... edhe makina kanë. Kantat... Jo, nuk është përndryç. Modele, modele. Model mekanizmi i tyre ndryshon pa juaj në një farë mënyrë. Po. Hmm. Ai. Shega më dallfar. Tari ja, në studio janë të dukshëm. Janë të dukshëm. Shojm unë so tani si koi. Sa shikon. Mm. Edhe tani si faj. Them nga Oldas show, them nga tyri prap show. Nuk vishet në një gjë tjetër. Ja, jo nuk vishet. Jo jo jo. Jo jo, nuk kanë kufje. Kufje. Jo. Jo jo, kemi në shtëpi janë pjesë një gje tjetër në shtëpi. Duhet. Se kam dallfar. Çe çe sa hyn në shtëpi duhet. Madje që pa hyrë në shtëpi. Çe çe. Çë, twarësh çë. Çelçi. Jo, jo. Jo, jeri po, jo goxhafër. Jo, jo, të dera jemi, të dera, kujdes gosa. Jo. Do, do. Do, do, brother. do, do. <laughs> bravo. Oh, bravo. Do, do. Wow. Ah. <laughs> <laughs> oh. Tajet, jesh, baske, <laughs> nuk Këto janë pjesët bëtë mire të javës Nga klubi i Mëngjesit Live nga hënën atë prende Nga ora 7 dhe i në ditë This is Club FM Mirë Mëngjes Mirë se geni ardhur në muajnë shtator Në klubin e Mëngjesit Në Mëjtë Club mëmbar. FM në një shindikadë Mirë Mëngjesit Mirë Mëngjesit Mirë yeah. Mëngjesit Mirë Mëngjesit Mirë Mëngjesit Mirë Mëngjesit mëngjesi. mëngjesi. Si jeni? Shumë herë Ah oh. Në pas një tërmeti shumë dhe kemi një Në pas një tërmeti të pandjerë Tani ka pasur disa arsye Se tërmeti nuk është ndjerë Nga njërës nëndryshumë Arsye në e parë E parë, jo, një sekundë Të dhënat faktike që kemi nbi tërmetin Kur Bro. ka ranë, ku ka që në bishëndra Sa i fort ka qënë, etjerë, etjerit etje. Ka pas një tërmeti lete Edhe në E geni parasysh Mishë në, në Po themi presionin e lajmeve që Isim para një avë në Italië, gjithë ato gjëra mm. dhe të tjera bëhet vëmendje akoma e më, më, më e ngritur jepi. 4.3 ballë ka qenë mm -hmm. dhe thuhet mm -hmm. që është në lunik të Elbasanit epikendra. Ëh. Uh -huh. Ora 10:20 e mbrëmjes. Okej. Okay. Nuk dhe ka pasur dëmë në njerëz, ash dëmë. 7 dëme... milje nga Tirana. Po. 150 mm -hmm. km pak a shumë. Dishka aty. Shtetsa. Um, çuçi asnjë asnjë gjë s'ka ndodhur, por ka qenë aq i lehtë. Ne, çfarë po të them? Të gjithë kanë qenë zgjuar në orën 10:20. Po. Përveç, okay, un kam qenë zgjuar një herë përveç. Sa kanë qenë zgjuar to? Ngritje duar. Vetëm Lori ka qenë në gjumë. A? Të gjithë pas zgjuar. Është tani në gjumë. Është zgjorni që ta fyesim nëse. Edhe edhe kështu, kështu që kjo është ideja. Sa fa gjumë kanë qenë? Çfarë kishin duhet të bësh që të mos andijesh fare? Dikush pa dhoshim që ka shen duke vën Lava Trixën Lava Trixën ishe kështu të pëllum, blum, blum, blum, blum si <sharp> qipën atë robat A ish me fat që të mos t'a kuptoj këta? Dikush ka shen tërmet vetë, se nga njërë kuptoj Dikush ka shen tërmet vetë Ollë të ti që a kështu e pasur? Jo më edhe unë duke larejnët Duk e larejnët mishtar Duk e larejnët mishtar Duk e larejnët mishtar Duk e larejnët Duk e lare është ndjerë dhe në Dibër. Jo paska rënë në Dibër. Është ndjer. Do që na dijer goxha sepse paska nxjer foto me plasaritje Muresh. Mm. Po. Sa o, kemi parë nga këto. Ej, um, do thosh edhe një jetë tjetër. Ëm. Mm. Në Dib fakt Dibra, në Lajmë Dibra. Dibra është mm. është bër Dibra 1. Se kishte vënë po eksa parë më motes Dibra në tani, vetëm selfie bën. Domethënë gjithë vëmendja është te Dibra. Mm. Se të del në Lajmë anxhu, a thua ti vetëm tipër ekziston, domethën rruga do i bëjmë rruga arbrë dhe i bëjmë pishina të gjithëve. Do i bëjmë, nuk e din se edhe detin do e çojnë. Zë lloj gjë që i thon tani edhe tërmet në Dibër. E kupton? Nuk i del gjithë vëmendja e politikës, po pa, i fusin edhe një të let se ai i shikon sa thon. Po nga Elbasani në Na në... e mori Lunikum, na Diber... e mori Luniku. Ndijet më shumë gjoja. Po. E kupton? Kush <të> i them që është Kush i ha njëri këtu tërmet edhe këtu tek Nerini tash. Gjithë kamerat tek ju janë. Um, edhe kjo, u tha mm -hmm. Po ajo, do dhe me thënë Nuk e ti, unë hap televizorin Edhe diqvej për diber Qish kanë dojtë gjithje tjetër e jojtë josh... Qire fëti shë, u tha kështu Zotë i Rama Tha kështu Aj doktori, do me thënë Cika ai E, e ke parasush emrin E tim duhet se që Shuk... tonë me, me më Jo, jo, shku kriju, shku kriju i <tër tër> hu uh, Doktor, muarrem, Rama Po muarrem, doktori pra Muarrem, se me mundi Ja <tis> e kotaje e din. Ti ty s'kam besim fare një. Madje kur e thuat ti jam fshytë, atë do ta kontrolloj. Sekondë më të <tis> mëdha. Po. Po gjithsesi. Hmm. Hmm. Të shojmë po, okay, të natyrë ndivur. I kënaqen, edhe ata kënaqen. Po gjithta do të ja realizojmë. Okej, Muhamedi ka, kështu që jam. Jam rregull, moharem, moharem Rama, oke. Edhe Sherfedin sheu nga. Se çishka dibra, çishka? Çish <gjubi> shëtë kanë, çish kanë, çish kanë, çish kanë, jema. E diçën se është i vështirë të kupton zgantiprën e një. Është vështirë. Po kanë do të, të f... aksentin e e, ka, e, ka, e ka, të kanë sa e kanë thellë faren. Ehm, um, ishin misionar dikur. Ëh, ai kisaur me gjithë familjen e vet nga Amerika. E kupton se Zoti e kupton thirrja, ungjilli, i kishte thuar në Dibër. Mm. Atë ishin miqësuar edhe me familje Dibranë të e... Zona të tjera të tjera shkonin hyr ndinë një nat amerikanët janë për darkë te Dibra. Pam. Antje. Miq tani disa vite, pa, amerikanët janë se janë edhe nga këta, e ke përsëri se nuk besojnë shumë tek, për shembull, aborti apo këto gjërat e tjera, kështu që kanë edhe fëmijë, tentojnë të, të kenë fëmijë shumë. Mm -hmm. Familjet mund mm -hmm. të kenë 3, 4, er 5, mm -hmm. edhe to. 6. Këta kanë shumë dhe mbas një nate ku po ti marrsh kalamajt në darkë bëhet edhe zhurmë. Vënd anë edhe të loven si koka, edhe gjua paq problem midis E gjithësektan hmm. si do shoft. Po gjithsesi kalojnë mirë. Dhe mbaron Darka, këta dalin nga shtëpia. Familja Dibranës duke i përcjell, duke ja bërë me dorë. Këta janë rrugët. Edhe një nga fëmit amerikan bën shumë zhurmë. Edhe do t'i thotë diçka babit, po i tha atë në ulërim. Edhe ulëret. Edhe ky që ulëret ka i dhe i thotë anglisht, i thotë "None in my ear", i thotë "Nothing in my ear", "Nothing in my ear". Edhe kjo familja Dibranës që thotë "Nothing in my ear", "Nothing in my <laughs> ear". <laughs> This is Club FM. 100.4 Mirëmjeshi gjithë të mirë se keni ardhur. Është klubi i Mjesit, orës tani 70 minuta ieri zgati që na frymzoi edhe për ditën e sotme. Ieri dje. Do t'ju tregoj pak këtë sa është, është e bukur. Ëh, e ieri dje gjatë, iar ku e ka edhe sot, o zoti më. Ka një fletore. Ku e ku e kërkoj fletoren? Në shtëpi. Është që nga dhuratë nga Olim. E shikoj se nuk e di se ka, si ka përfunduar në shtëpin timën. Është një fletore. Është një, është më pak, më pak është një fletore, më sdashu fletore shkollore normale. Me Michael Schumacherin në në kopertinë me kon para aksidentit sigurisht, Valbona Selimi ndarësh që nga ana tjetër me produkte dhe yering që gjatë gjithë ditës dietë. Gjatë gjithë emisionit dhe, tre orë Merë dhe, dhe shkruan me tishka, dhe tishka sh E ka mbushur, po të da shikosh, faqe më faqe Me shpreje wow. Ka mbushinje që këto i ka bër, apo këtu si ka bër Me shpreje dhe, për shumë, Winston Churchill Asë një herë, zdo të arrish në destinacionin tëndë Nëse Qëlon me gurë, gjdoj qenë që të le wow. Winston Churchill E jashk Një më vjen mendja kur, kur kishte janë 2 orë çhete dorës. Pasti më i thashon çesh shkon? Sa fillon nën këngë fillon. Çka ke bërë tash? Dgjithçka ka pasur në toba letrash. Po, janë përmbledhur në fletore. I hodhë domethënë. Po, bravo gjerë. Çfarë sistemi? Ishte vëmë këtu duke sigurisë më shumë, si... shumë seriozisht. Janë sa fëmijë që janë nga këta të shpërqendruar dhe u japin sa kokra dhe pasata po të pinse kuptom. Ne learning, lëri dhe jepi një jepi një këso, një lavd. Edhe do i bëj diçka me kthe dhe më e gjen 6 orë më vonë me atë lapsin ashtu që. Edhe ti, ha? Metamfetamin quhet. Po, le ta dëgjojmë. Boom. Po bëj breaking beat me goj. Ehm, gati? Got it. Atëre. Një sekondë. Shprejja që unë kanë zjedru për sot është nga dritër o agolli Shumirë Mërzitja E përstasë u break në breaking bed Nëse ka një personal breaking bed në Shqipëri Tani e tiri duet a mm. si baza, të vendosër si bazë ato Se mua në pëlqevu Për jebi <laughs> Gjatë kohë shumë të më shprej <laughs> Dakord Mërzitja është një shpërdorim i kohës Nuk ndryshon asgjë përvec se të bën lëm shmendimet dhe të vjedhë drumëturin Mërzitja është një çfar i kohës? Është një shpërdorim i kohës. Është shpërdorim i kohës. Mm -hmm. mm -hmm. Nuk ndryshon asgjë përveç se të bën lëmuş mendimet dhe të vjedh lumturinë. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hana në Prishtinë nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Me mëqjesit që të gjithë miqdash shumë ishte keni ardhur në klubin e mëqjesit në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV. Tani deri do të provojmë një quiz të vogël bashk. Dekort. A mund kem të, um, atër, shiko, atin, uh, vërre, të kemi një quiz me njërin? Po. Ju bëjmë një quiz të vogël. Ëm, atëherë, shikoj, a din vëre që kemi një Oke. Okay. Ah, seleshtoj. Ja, vjen këtu miq dashur, na kujtën për natshëm, televiziv, sent. Mm. Konkurenti ia vjen nga qyteti i i Fierit. I Fierit, më ngjësi, ë m'falni më bërmas si quheni? Yerida. Mimbrama. Yerida, Yerida, ë tam. Sa ju keni? Aiçi. Ajo. Po, dhe sa fmiq keni? Asë një Asë një, oke okay. Shumir, atërë përë përë ju, Jerida, është kjo Fa Nëse kemi një avion me 500 tula Dhe mm. njëra për tyre në mbije Sa tula mbeten në avion? 499 E sakt, Jerida? Bravo E sakt, bravo që Kurë të që është të sinjali, Jerida, dim mm -hmm. që je e sakt Dekord Oke, okay, shumir Përë përë përë ty, është sa hapa duen për të futur një elefant në frigorifer Tre hapa E hapim derën e frigoriferit dhe fusim elefantin mbron dhe mbullim derën e frigoriferit. Êshtë sakë, bravo, bravo. Jerida, nga fjeri, kemi da një <coughs> përte në tëndet të dytë të tret në fakt. <coughs> sa hapa duen për të futur një girafë në frigoriferit? 4 hapa. Hapim derën e frigoriferit, në zjerim elefantin, fusim girafën dhe mbullim derën e frigoriferit. Sang, Luan, në sakë, bravo. Breti Luan, džungël, ka atit lindjen. Edhe njëshind. Kaftuarësit kafshët që t'vinë at Vitëm një kafsh nuk është paraqitur për fest. Kush dhe pse? Mmm, atëherë, nuk është paraqitur girafa sepse ndodhet në frigorifer. E sakt, bravo Jeri. Shumë mirë. Tani kemi një djalë të vogël që quhet Timi. Timi don që të kaloj lumin, lumin e dim që ka krokodil. Uh, Pyetja është: në mungesë të urës, si kalon ma than Timi? A... Ah, me nalt, sepse krokodilat nuk janë, të janë në fesën e mbretit luan Bravo Jeri, e njën pjesë <laughs> <laughs> <laughs> Me qëta të në fund tim i vdes oh. Tim i vdes, pse vdes timi? A, ah, tim i vdes, sepse i bje tullu a i sërra nga avionin Bravo Bravo Jeri E ti që nga nga njërri Jeri që nga njërri Pe fieri. Pe fieri, pe fieri. Ja, s'empieza a ca. Në qytetin ku e shikoj në bot. Qyteti ndonjëndrave, oj, ta qytet. Qytetëndrave të mia. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Ciao. Ciao. Da go s'ta jerao. Ciao. Kjo është ka televizion italian, një mjënësit në 87 kanë qëtë dëftuara në RAJDUE okay, Më biljau... Këta përthe më? Oke, i ku kjo Më biljau... Tanim, mund të avërëtëtojnë atët që thonë vajzat? Po pa t'jeder Në qëfarë A do që një t'a njësë unë video? Që ka një këng një, që këng këng që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Në fa kënve të gjullot qoko dhe, dhe kakao pa, Jo a, kakao maravilliau Sh tjetë gjë po Sh tjetë gjë po Sh tjetë gjë një qoko dhe kakao tjetë gjë Se unë tekstin kam fiksuar të ju betojmë që të tekstit thot qoko dhe kakao e meravilliau Jo kakao maravilliau është komplet tjetë ndryshe Qoko dhe kakao e meravilliau <laughs> Quna ju duhet një pastorin vesht është i njerë Bravo Jeri Gja fanu si Këna i gjithi veklën pra ojta Eto që i veklën të të të të të të <laughs> Të doktori Haide, tjoko de kakao Gatis! E que tu sei digitaxen on. Gapi poru pushi mer clash e huai, da no vito tazas de fet dele bom puno na vet, ni bucoros en xur chocolat no tet. Acabo todo eso. No mami por ti va control dan iso dismo que sei ti, mo socero, codo que te rrim. Cañe, mo socero. Codo que te rrime, que. Gjëta kalorështi sa është pisarë refrenit ajo që thë mu dhe ojta ose, ose dhe gjojnit gjithë Falem nejë Kolo i tim gjenë merja Më më më më më Dinamike Dinamike Frenetike Frenetike Frenetike Tiketimi Më rritmike One, two, three E shënë bulgjënja? E se për pak da vi. Da vi, <laughs> do vijim <t> Do vijim, do vjelojnjnj <laughs> <laughs> Tanim, tanim gjenë Ashtë që Gatujt Gati. U bënd tani. Je passe un pas <laughs> de droite vers <laughs> autanta. Wow. Çoco ne cacao. Kjo është në albumin Puccini Vogue. Nga Elodie Dis. Jo, nuk t'a viti ka që? Nuk e dit që viti ka që? Nuk e dit që viti ka që? Nuk e dit që viti ka që? Nuk e dit që viti ka që? A le t'zoha t'i siber A thot Puqi Vogel Puqi Vogel po, po, po. Puqi Vogel Ka, ka këshme që arta. ka ishen 2012-2013 nuk, nuk e ditë, a, a shen shumë i largët A thua? Nuk e dit Nuk e dit Shënë zika Shënë zika Shënë nge okay. përjecme Mirë, bashdojmë Dani 90-20 minuta mi ish danshur në klubin e mqesit në këto momente Mm -hmm. Unë jam venit unë bashkë me jerin Mirëm jazz Chokon dhe olëtën kakaon e emisionit ton Dhe halëtinin esë meravillia Po, olëta dhe fitur e si tërë kam benit Ojojojojojo jo, jo. Tantos <laughs> Ishte, kenë një përzi Ty ja kam të reguar, veja kam të reguar vitën par mm. Me një grupë të unës Kishin vendosur të shkonin për Për camping, mm. për që e ti mm. Dhe Shdoj që ishte bërgati Këshin edhe qiftet Doj që juani ndrer do... Nëjse Njëni për tjyre Ciri ishte edhe si kretari grupit Edhe si organizator I hasë sharra Bashë shërtore në golst Sepse gruaja i thot Buru i thot O unë, o qunat Kësa rande seriosisht Qo se do të bët shër i shër Shko i thot Për ndryshe Të pakten këtë fundjavë Nuk ka Kësë mo të rajme martohat e, e, e gjithë të qërat Edhe ai thot natyrë, thot nuk vi dot chua, do thot që t'ndaan, po keni një fëmijë, nuk është është bërë situata shumë keq. Shkoni Juve, shkoni pa mua me zemër thyer, po e thonë edhe në një kohë ka kokavarur gjithkohës pësaj. Derisa nisëm ta djemt, në mëjesë herët me kamion, baba bum baba bam, arrin atje tek vendi ku ishte për të bërë çadra, ku shkojnë aty shikojnë një çadër është e hapur, një ziarësh i bër. Edhe ky mondi siç e kishte Duk e pjekur një qëtë voglë atje Kishtë ardhur i pari Po ti, të në të zdo vje fare Që shkaj, aja Më brëm në dark, tha Melli, tha, merdi Vur i duar, tha sët, Më rabat e sëtë, më thamë, ku shja mund E thashun, Melli, shpirti, je Dhe Kër e shokoj, shikoj, tha që u kthej, tha, kështë e veshur komplet brëndshme të reja Që bërë seksi, që bërë e mirë Tha, shpirti, tha, aja me mua Shkaj më lartë Shkua më lartë, dhëmë gjumët, dhërin për pranga, i kishën me pelush nga këtoksu Takë e kapi njërën dhe njërën dhe njërën dhe dorën, takë e kapi dhe tjetërën, u lidhë vetë e koka krevatit Ta një shpirë ti tha, bëjtë qatë duash Edhe unë tha, një të marë një tardo, jako jafë The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Në të shpertenjnë daullet Në të nisin trompat Mungrojnë Nga tani, një, një. një sekund, trompat To, to, to, to Saksafoni Në mëqesi që të gjithëm i së geni ardhur Në krypën e mëqesit në vare dhe klap e fem në një qindikater Edhe Në ekranin e klap të vësë Në mund të themi tani mën fund kemi gjithë kohë që themi Në muaj që nuk e themi të E, ja, themi, themi E themi njeri E themi pa dash Angelina Jolie dhe Brett Pitt kanë kaluar një mbrëmje romantike Se bashku në një hotel në Los Angeles Në Beverly Hills më sal Wow Dhe në basi kanë darkuar Vetëm atë dy të dy pa qerat Kanë fjetur në hotel Dhe janë lerguar Pasa të nesërmen Ka qënë një loj feste e, Një përvjetorit të tyre Dhe si pas burimeve Mësotë që brendë Jolina E bëjnë shpesh të pun Për të mbajtur romancen e tyre të gjallë ë shërdhehet shër në restorantin e hotelit me të gjitha ose si thuajmë, mespënvizime mm -hmm. të pakursyera mm -hmm. dhe pastaj ata ngjiten në dhomë ku kryejnë detyrat <laughs> familjare. Detyrat, uh, dishdash detyrat seksuale. Ku kryejnë detyrat uh, familjare. Faleminderit. <laughs> Nuk dish apo ideja është një natë qetcie pra e përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Ndaj njëri tjetrit pa kalamaj. Fëmi, ndoj njëherë, ju urejmë. është <tjate> mesajhi. Por, uh. por sigurishtë, që se kemi me gjithë mëgë. A, po e kemi. <tjate> Nuk djetë. Mm. Mm. Mm. Kam një dëvogën. Në zje. <tjate> Torpë. <tjate> Hersheli është... është njeri që e ljudët zotit vajzimisht. Dhe, <coughs> Gjera nuk përshkojnë mirë, finansiarisht, ka unë burë shumë para Luthe të zotë një nanë, mm -hmm. dhe të zotë të ludhem Të ludhem, dhe të më lërë, të fitoj të lotarin, dhe se ndryshet të marin makinen, makinen. Vjene nesër mja, nuk e fiton të lotarin, ja marin makinen mm -hmm. Ullet prapë në gjurin, zotë të ludhem, bëj që të fiton të lotarin, dhe të luthen se të marin shpin Vjene nesër mja, nuk e fiton të lotarin, as nesër, ja marin shpin Kjyta një shpa shpi, pak atë anti mm -hmm. Lutet prap E i thot zote amant Të lutëm Të më lërë gruaj A thot të më lënë kalamaj Të më betëm vetëm Të nga shkatrojt familja Të fitoj do të arin Që pos nga shkatrojt familja Ja lutëm Prap nuk e fitoj do të arin Hersheli Edhe më në fund Përëndia kër e shikon që Ky Të të të njësht I shkrevur komplet në lodë Me hiku shpia Me hiku makina Me hiku fmia nga shpia dhe. Zop se më ke praktisur <coughs> Hersh Ose... Oh, hershel, hershel... <laughs> o pak të më të të më takonë në gjysëm rrugën. Blehë një bilet. <laughs> lotarie. Kjo bërsa letë vjente kjo nga lut... Do ishën mirë, më. <laughs> <ha>? Në rrasë, he? <laughs> në rrasë, mund t'ishtë nga lotarie. Ja Komë ta... Oh, hershel, hershel... Kurt, kështë dobla. <laughs> Blehë <laughs> <blej, laughs> një bilet. Paul. Ah, sotirë, sotirë. Dhe kisha përgatitur për në fund Edhe një tjetër mm. Të voskel Kja është e voskel farë Nuk duhet të kaluit 30 sekund që, no? <laughs> ja, nuk e kaluit është njerë i të cilit e... I të cilit i qajt goma e makinës Po është mm. mund të kanqetat e një qmendin e alti mm -hmm. Dhe... Shumë nervos tani, po mundohet Që të... Heshi gomen Dëndroj gomen E ngrej në krik Makinen Ja heshë ato vitat E në tjetë të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 Se kjo të të qonë, da dhe të karburantë i atjeta E atjeta, pasaj vëllit e dytjera, shtërëngodhe, zide Problemin pash, tu ta po kujtësak kundër njera tjetërës, ti janë quta, që ta balancoj Pari më të rriti, ta kjo ta Po ju vetë, në që nga rriti, ta Pëse i nikëtu ju? Po unë jam i të shmëndër, ta nuk jam debil The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Mirë më njësë, mirë se keni ardhur në klukin e më njësit në valet e Club FM Mirë më njësit që të gjitha juve këtë në studi dhe atyre që janë të gjim Mirë më njësë Blendje, Mirë më njësë Altini, Olda Lorie Êshtë mm -hmm. e premë dhe jeri Pam Si papritur e papandyer <laughs> uh, Erdi e premë dhe prap Me thëndë rritën kjo javë ka kaluar për mua mm -hmm. Shumë shpejt uh, Ja ku jemi në fund të, të sajt Nuk dini se jeni për plazh, por kam përshtypjen që shumica e njerëzve vijnë aty të quhet dansën. Un jam në një dansë. Edhe unë. Po, po, po. Ai na lë tine. Po. Wow. Pra nga nga të pesë me këtu, katër janë në dans. Ëh. Është shumë mirë. Atë shihim në dansa me siguri, një nga, po po, se beso. Ta rekomandoj juve. Unë ndam të dansoj më vlot. E këpdoj, ti je në... Pa ku? Këti nga në ndrojq Në ndrojq O, ti je në mërë të në vlaj Urim alë tjenë Po pra, urim e përdoj, ja Në kokën të ndë Urim e përvërësia, thuet në... Në kokën të ndë, da, oltë Unë... Unë më baroba të punë alë tjenë Nuk kam të ndërmën të ndërmën të ndërmën të ndërmën të ndërmën të ndërmën të ndërmën Po s'duks sigur atë ishte ndasur. Jo. Ja. An thash. Po pra, eto. Maj vjen me u martova, qobje. Vjen edhe Lori. Vjen edhe dy. Martuën vetë. Eksu, s'isam ftojë ne. Okej, shumë mirë. Ehm po ja do thosha që edhe për punën e plazhit, pritet pritet si me thik. Është mund të jetë më dhe shumë i mirë, madje mund të jetë më i mirë se fundjavën e kaluar. Ëh. Mm -hmm. Por ka shumë njerëz që e mendojnë që, ok, hyri shtatori, nuk ka më plazh edhe e po shikosh për shembull ato vendet që mund të kenë qenë populluara, po themi deri pa. Jo keq, deri pa. Ëh. Ka një rënje këtu që e bën kohë shumë të mirë për të vajtur. Ëh. Mm -hmm. Për të bërë plazh se është. Me gjithë ato ia bllen, ëh, se duhet të thënë që mund të jetë edhe fundjavë e fundit. Ja. Jon. <gjotë> do <Dhe> prason. E këtu do them <gjotë> për për ia është fundja, e ke përsërisht ka një fund aty. Po, Imagjinoi ën sikur të bëj kështu një 3 muajën kështu t'ia fusi një një verë. Ai është akoma më bukur. Pa mbarim kështu. A sa mirë do ishte. Ta bëj kështu me 30, se, 3 grad, fundit, 30 është fundi. 31 gradë. Mm. A sa mirë do ishte. Po. Gjithmonë mendoj se është e fundit, por ja. Bra, bosh po që e plani. Se e kanë mbyllur që nuk gusta, ke përsërisht, s'mund të jetë. S'mund të jetë. Okej, mirë. E nisem me muzikë, sot është Sot ju zgjidhni muzikën në klubin e mëmjesit si çdo të prëntë, prandaj mund të na shkruani. Kemë një gjë shumë interesante me ca fotografi nga kafshët. Mm -hmm. Në fakti duhet të marrësh pjesë vetë. Dekar. Ëm uh, në faqen ton Facebook mm -hmm. tek uh, klubi i mëmjesit do të shikoni se kam hapur një album ku janë disa foto kafshësh, mm -hmm. janë disa që janë disa maçe, që i kanë dërguar digjuesit jan kafshat e tyra. Jan kafshat e tyra, po. Sa bukur. Edhe dhe mund votoni, mund t'japosh jeri uhum. pëlqime për Unë jap votën për të gjithë. E, votë për gjithë. <laughs> Bëj ajo që vota jote ka të vlerë. Jepë për për një nga Asa këto kafshë, për, për okay. diçka që pëlqen, më shumë nga të tjera. This is Club FM. 100.4. Mirë mm, me njësë, mm, i mështë e kërën e ardhur në krybërn e mështë, në këtë e fermë në 104 edhe Në ekralin, në këtë të vëzë Po që ka dy nga këto historit e pokle që ju trekojt aninë fund mm -hmm. Njëra është me tre miqë Njëri për cilë është, në fakt mm -hmm. në në 4 mm -hmm. miqë Po njëri është shumë smurë Nuk i kam bedur edhe shumë mërtërojtur mm -hmm. Që që i thret të në shokë të vend, i thret të buzë shtratit Të vdekjes Po. E thot mëna një thott. Ne kemi kaluar mirë gji tho dekada bashk miqë andaj kthej. Ta shumë i kam dashur, shumë keni dashur. Po un i pasur në jetë si isha vërtet pa. <laughs> por në ndërr <laughs> e ndiej veten bret, bret, pa. Nëpër pamë thotë uh, <laughs> miqë kaloi. <laughs> Ku suma e një hundë Simonet, atë i thot dua nga ju, i tha, secilit më lëre nga 5000 jam. Oh. E lutem thaam lini nga 5 milionda do ju duket kështu tha po për të mbierrë shpirtin e rahat, mm -hmm. mi fusi në arkivol 5 milion kur ti ke un tha se i dua. 5 milion secili. Se pa, më duan 15. Un pamm tasvm situci do kë ju 15 milion. Po tha hat, mo kishin lek në fakt. Po ja jap. Të gjithë ishin mirë, me biznese, mm -hmm. me gjëra këso edhe. Vendosun t'i hapin po, vendosin t'i hapin. I parin i cili ishte edhe tetar këso. Katolik nuk duket as diçka. Zgjodi uh, monetat më të mëdha që mund në gjende pes jeqe, që të gjende, kështu me 50çe, që zënë sa më pak vend, mos i zën shumë vend ta. Mm -hmm. E sallonizar në 50çe, bëhesh atje 5 milion, ja futi brenda, ja la atje, pastaj u dregojta aty në kishë se si kishte bërë këtë punë, ata duhet të, të rokisin bravo, bravo. Mm -hmm. Ej, Dudi. Dyti... <coughs> Faqe Dudi ishte musliman me be besim, po s'e di si ka. Ky më ndoi ndryshe më ndoi. Tha, "Nëhën e përtej më tha, para cash, çdo ti duan këtë para të cash." Kështë mm -hmm. që, që kjo shkoj, 5 milioni i bëri Flori Edhe ato Flori në t'i bëri të ta moneda Edhe i mm -hmm. atëshoj dhe ala tek zarfi ati e ku kisht edhe 5 milioni mm -hmm. Moneda Flori mm -hmm. I tretisht e Gjiroka Street I cili kur e pa Që ati kisht e lek cash Edhe Flori tha për jodha Së mund të kjetë monedat të ndryshme tha Këtë të hargjoj koku Këtë të shkjeti qëtë të ty e Flori t'i bërë Edhe mori bërë një qekë për 15 milioni Ja lau qegu për 5 milion e mori... E mori a ta. Të da, të <laughs> e busjeshe ta. Do më falenderojme. <laughs> ja konsolidova. Um, dhe fundit ishte me... Me i bur që... Shko në rajone policis. Sepse ishtë dukur gruaj. Hmm. E do të më falni, thot po... Gruajime ka humër, thot të nuk ka ardhur... Ka dy mbrëmi, që nuk vjen në shpi. Në shpi. I tha, i më tha, tha e, mund më përshuajnë pa gruan, tha, është e, e gjatë dhe shkurëtën Së jam i sigur, tha, sa e gjatën nuk është ësht. po, Një një gjashjetë, shu t'i shka t'i dhe një gjashjetë dhe mm. jë Po tha, e pesha, e gruas po, Kushe ti peshën të gruas, është i fiksën, po nuk është shumë e shëndoshtë Normal, mm. pesha normal, vërre normal Gjyre e syve, i tha, kjo, shë jam parë në një gjyre e syve me më mëndi më gruas Nuk e di, <laughs> po, nuk nga undrson ajo san gjurdë frogëta e lyen. Po vëria tha kafe err për momentin. Ta më duket se ka kafe të errta. Por ç'ke veshur? Nuk e të qenë me fund tha ose me pantallona të shkurtra ose ose me fustan kjo. ose me tuta, do nuk e di tha. Po çfarë makinë tha kishte tha kur u largua? Ah ka shën me kamionin tini tha. Por ç'kamioni është ky tha? A, është Fordi tha ky i 2015-s, 115. King Ranch i tha, 4x4 me EcoBoost E kemi V8 e ka motorin, 5 cilin E kam Me transportin, me këtë manualin e kam tha... Transportin, kësë që shuat Kamio Kamio në kam manuale mm. Kamio në kam manuale tha. Ka DVD, ka navigacion E shumë E shumë i mirë tha. DC alumini Popo, popo, popo pop. Tha, e, nuk e di sa, më duket gruaja ka bërthë apo tek dera e pasën e shoferit ka një interficie të vogël fare. Çu mund ta vinë le tash një gërvishtje shumë e vogël. Pa merake tha ky, mos u shqetësoi, tha, do ta gjejmë kamionin. Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna nëpër prindë, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM.